egy kellemes ábrándozás csúfos kudarca. Ismét beköszöntött a tavasz, a gyönyörű, kelletlenül megérkező és szeszélyes kanadai tavasz, és egész áprilisban és májusban kitartott az egymást követő édes, hűvös és friss napokon át, rózsás naplementéket, a növekedés és újjáéledés örök csodáját hozva magával. A szerelmesek ösvényén piros ügyek feszültek a juharfákon. A driád fürdőjénél kis kunkori páfrányok nomakodtak elő a földből. Mr. Slaya Sloan háza mögött messze fenn a pusztaságban kivirágzott a havasi kankalin, és barna levelei alatt édes rózsaszín és fehér csillagocskákat kínált. Egy aranyló délutánon az összes diák kiment kankalincedni. szedni. A tiszta, vízhangos szürkületben gazdag zsákmányjal tértek haza. Karjuk és kosaraik roskadoztak a virágok alatt. Úgy, de úgy sajnálom azokat, akik olyan helyen kénytelenek leírni az életüket, ahol soha nem nő kankalin, mondta Anne. Diana szerint biztos valami szebb virágzik náluk, de a kankalinnál semmi sem lehet szebb, ugye, Marilla? És Diana azt is mondta, hogy ha soha nem láttak még kankalint, akkor nem is hiányozhat nekik. Ennél nincs semmi szomorú. Egyszerűen tragikus lenne, Marilla, ha nem is tudnám, milyen a kankalin, és ezért nem is hiányozna. Marilla, tudja szerintem, mik a kankalinok? A múlt nyáron meghalt virágok lelkei, és ez a menyorságuk. De ma remekül magunkat. Az öreg kút melletti nagy mohos mélyedésben ebédeltünk. Hm, milyen romantikus hely az! Charlie Sloan felheccelte Artigyőzt, hogy úgysem meri átugrani. De Arti azért is átugrotta, mert nem tűri, ha sértegetik. Ezt egyébként más sem tűri az iskolában. Mostanában különben nagyon divatba jött egymás heccelése. Mr. Phillips Prissy Andrew-nak adta az összes kankalinját ezekkel a szavakkal. Édeset az édesnek! Hm. – Tudom, hogy nem az ő fejében született meg ez a gondolat, hanem egy könyvből vette, de akkor is arra mutat, hogy van némi képzelő tehetsége. Én is kaptam kankalint, de megvetően visszautasítottam. Sajnos nem mondhatom meg kitől, mert megesküdtem, hogy annak a személynek soha nem ejtem ki a nevét a számom. Koszorút is fontunk, és azzal díszítettük a kalapunkat. Kettesével hosszú sorban gyalogoltunk haza az úton, csokrokkal és virágkoszorúkkal felékesítve, és az én otthonom a hegyenárci műdalt énekeltük. Jaj, olyan borzongató volt, Marilla. Mr. Sly, Sloan, egész családja kisereg lett, hogy lásson bennünket, és amerre csak elmentünk, mindenki megállt, és megbámult minket. <gül> Óriási feltűnést keltettünk. Nem is csoda, morgott Marilla. – Micsoda butaság? A kankalint az ibolya követte. Az ibójás völgyet bíborlila szőnyek borította. En, mintha csak megszentelt földön járna, áhítatos léptekkel ment végig rajta az iskolából hazajövet. – Tudod – vallotta meg Dajánának. valahányszor arra megyek, még az sem érdekel, hogy Gil, euh, jobban mondva, bárki elveszi tőlem az elsőbséget. Az iskolában már másképp áll a dolog, ott nagyon is fontosnak érzem. Annyi ellentmondásos n lakik bennem. Néha már-már azt hiszem, azért is vagyok ennyire rakoncátlan. Ha csak egyféle n lenne, fele annyi gondom sem volna. De az élet fele olyan érdekes lenne csak. Egy júniusi este, amikor már megnyútak az árnyékok a rózaszín virágos gyümölcsösben, és a békák vidám brekegése hallatszott a fénylővizek tavának végében elterülő mocsár felől, és a lucernás meg a fenyőerdők balzsamosan kábító illata keveredett a hűs levegőben, enn a manzátszóba ablakánál üldögélt. Tanulni telepedett oda, de annyira besötétedett, hogy már nem látta a betüket. Így tekintete elrévett a fehér virágpompába öltözött hókirálynő koronája felett, és átadta magát az ábrándozás örömének. A kis manzátszoba lényegében alig változott az eltelt idő alatt. Falai ugyanolyan fehérek, a tűpárna ugyanolyan kemény, a támlászékek ugyanolyan kényelmetlenek és sárkák maradtak. Csak épp a szoba hangulata lett más. Szinte minden zegéd zugát átjárta az új, vibráló, életerős egyéniség, ám ennek kevés köze volt egy iskolás lány könyveihez, ruháihoz és szalagjaihoz, vagy az asztalon álló almavirágos ágakkal telirakott repett kék köcsökhöz. Mintha a szoba eleven képzelő erővel megáldott lakójának minden álmas s ábrányja látható alakot öltött volna, és a szivárvány és holdvilág lehelet finom szövedékével vonta volna be a falakat. Egyszer csak Marilla lépett be a szobába. En frissen vasalt iskola kötényeivel, egy székre akasztotta őket, és kis súhajjal leült. Aznap délután megint fejfájás gyötörte, és bár a fájdalom már aláphagyott, gyengének és az ő szavaival élve halálosan kimerültnek érezte magát. En mélységes együttérzéssel pillantott rá. – Ó, bár csak átvehetném a fejfájását, Marilla, az önkedvéért boldogan elviselném. – Ami azt illeti tisztességgel kivetted a részed a munkából, hogy én pihenessek, mondta Marilla, és egész ügyesen is boldogultál, sőt a szokottnál kevesebb hibát követtél el. – Megtyú zsebkendőit ugyan nem kellett volna ropogósra keményítened, meg az is igaz, hogy más közönséges ember hamarabb kivette volna a melegíteni betett pástétomot a sütőből, mielőtt még megszenesedett volna, de… Tette hozzá Marilla, aki a fejfájástól mindig kicsit gúnyorossá vált. Te nem te lennél, ha másképp csinálod. Jaj, de sajnálom, mondta Ane bűntudatosan. – De attól fogva, hogy betettem a sütőbe, egészen mostanáig eszembe sem jutott a pástétom, bár ösztönösen éreztem, hogy valami hiányzik az ebédlőasztalról. Amikor ma reggel rám bízott minden teendőt, keményen elhatároztam, hogy nem engedem szabadjára a képzeletem, hanem csak is a tényekkel törődöm. A pástétomig rendben is ment a dolog, de akkor ellenállhatatlan kísértést éreztem, hogy elvarázsolt király kisasszonynak képzeljem magam, akit egy magányos toronba zártak, de akit egy hulló fekete paripán lovagló szép királyfi kiszabadít. Így azután a pástétomnak nem maradt már hely a fejemben, és a zsebkendők is kiestek valahogy vasalás közben, a akkor ugyanis én nevet próbáltam találni annak a kis szigetnek, amit dájánával fedeztünk fel a patakban. A patak körülveszi, és két juharfa áll rajta. A végül eszembe jutott, hogy Viktória-szigetnek kellene nevezni, mert a királynő születésnapján találtunk rá, és ezzel tanúsítanánk királyhűségünket. De borzasztóan sajnálom a pástétomot, meg a zsebkendőket, már csak azért is, mert ma különösen minta szerűen akartam viselkedni az évforduló miatt. Emlékszik, hogy tavaly mi történt ezen a napon? nem jut eszembe semmi érdemleges, morfondírozott Marilla. Jaj, de hiszen ezen a napon léptem át az zöld manzárdos házküszöbét. Soha nem fogom elfelejteni. Fordulópontot jelentett az életemben. Önnek persze nem lehetett olyan jelentős. Egy éve, egy nagyon boldog éve vagyok már itt. Ez az idő sem telt el bajok nélkül, de azokat idővel kiheveri az ember. Megbárta már, hogy megtartott Marilla? Hát, azt éppen nem állítanám felelte Marilla, aki néha már azon tűnődött, hogyan is élhetett en ideérkezése előtt. Nem, igazán nem bántam meg. En ha végeztél a tanulással, szaladj már át Mrs. Brandyhez, és kérdelt tőle dejánnak öténének szavás mintáját. De, de hát ahhoz túl sötét van, tétakozott váratlan hívvelen. És? Hiszen még csak alkonyodik. Különben is csak az éga megmondhatója, hányszor mentél már át sötétedés után. Majd reggel korán átszaladok, búzgolkodott a kislány. Már hajnalban felkelek, hogy elhozzam. Mi ütött beléd, Ensörli? Én még ma este ki akarom szabni az új kötényed. Erid már is, és legyen helyén az eszed. En lassan vette a kalapját, hogy húzza az időt. Akkor az út felé kell kerüljek, mormolta maga elé. Még hogy az út felé, hogy egy fél órát elveszteges? Miről van szó? Halljam végre! – A kisértet járta erdőn, mégsem mehetek át! – kiáltotta elkeseredve a kislány. Marillának leesett az ála. – A járt járta erdőn? Teljesen elment az eszed? Mi az ördög az a kisértet járta erdő? – Hát, a pataknál a lucerdő, suttogta enn. – Szamárság, nincs ott semmi ilyesmi! – Ki beszéltette le a fejed ezzel a butasággal? – Senki – hangzott a töredelmes vallomás. – De -val elképzeltük, hogy kísértetek látogatják azt az erdőt. Itt mindenfelé csak olyan köznapi helyek vannak. A magunk szórakoztatására elszertük ki, még áprilisban. – Jaj, Marilla, egy kísértet járt a erdő, olyan romantikus dolog. Azért esett a választásunk a lucerdőre, mert az olyan komor. Hátborzongató dolgokat találtunk ki – Este éppen ilyen tájt egy fehér ruhás hölgy sétál a patak mellett, a kezét tördeli és hangosan el. A családban bekövetkező halálesetet jelzi, és egy meggyilkolt kisgyermek szelleme kísért a helynyélőkert melletti szögletben. Az ember mögé lópakodik, és jéghideg ujjával megragadja az ember kezét. É így. Jaj, Marilla már a gondolattól is hidegfutkos a hátamon, és van egy fej nélküli ember is, aki le és felsétál az ösvényen, és csontvázok bámulnak az emberre az ágak közül. Most már a világ minden sem mennék át a kisértet járta a erdőn, hogy aztán mindenféle fehér szellem kinyújjon a fák közül és nyakon csípjen. Hát én még életemben nem hallottam ehhez fokatod. kiáltotta döbben csodálkozással Marilla. – En, Sörli, ezt úgy értsem, hogy te el is hiszed ezt a só zöldséget, amit beszélsz? – Hát, igazából nem nagyon. – Hebegte En. – Legalábbis nappal nem. De a sötétben már más a helyzet, Marilla. Olyankor szellemek járják az erdőt. – En, kísértetek, nincsenek. – Dehogy nem. – bólogatott buzgón a kislány. – Én ismerek is olyanokat, akik már találkoztak kísértettel. Szava hihető emberek. Charlie Sloan mesélte, hogy a nagymamája látta egy este, hogy a nagypapa hajtja haza a teheneket, pedig akkor már egy éve a temetőben nyugodott. És tudja, ugye, hogy Charlie Sloan nagymamája a világért se hazudna, hiszen vallásos, istenfélő asszony. És Mrs. Thomas apját egy éjjel egy tűzbárány kergette hazáig. A bárányfejét csak egy bőrdarabka tartotta, úgy, ahogy a helyén. Azt állította, hogy biztosan tudja, ez a bátya szelleme, és azért jött, hogy közője kilenc nap múlva meg kell halljon. Kilenc nap múlva ugyan még életben volt, de két év múlva azért mégis meghalt, így ezután mégiscsak igaz volt a jövendőlés. És Ruby Gill szerint... Anne vágott közbe Marilla. Meg ne halljam még egyszer azt, hogy így beszélsz. Eddig is voltak fenntartásaim a képzeletedet illetően, és ha csak erre jó, én bizony nem sokra tartom. Most pedig indulás Barryékhez, méghozzá a lucerdőn át, hogy levonhassd a megfelelő tanulságot a sétából és egyben szolgáljon figyelmeztetésül is, és soha többet ne hajjak tőled kísértet járta erdőkről. Megértetted? En hiába könyörgött, hiába kérleltes Sírva, mert ezúttal valóban őszintén meg volt rémülve. Zabolátlan képzelete elszabadult, és ahogy leszállt az est, halálos félelemmel nézte a lutz erdőt. De Marilla tántoríthatatlan volt. Kezénél fogva elvonzolta a forrásig, és ráparancsolt, hogy menjen át a hídon, és lépjen be a jaj veszékelő hölgyekkel, és fejetlen urakkal teli homályos erdőbe. – Jaj, Marilla, hogy képes ilyen kegyetlenségre? – zokok Mit érez majd, ha egy fehér szellem felkap és magával visz? – Vállalom a kockázatot – mondta Marilla közönösen. – Tudod, hogy mindig komolyan gondolom, amit mondok. Majd én kigyógyítalak abból, hogy kísértetekkel népesíts be egy erdőt. Most pedig indulás? És En elindult. Jobban mondva átbotorkált a hídon, és reszkedve rálépett a híttől az erdőbe vezető sötét és borzalmaktól hemzsegő ösvényre. Azt a sétát soha nem felette. Keserűen megbánta már, hogy ennyire nem tett féket a képzeletére, amelynek életre kelt ott settenkedtek körülötte az árnyékban, és jeges csontkezüket nyújtogatták a szegény, megrémült kislány felé. Még a szívdobogása is megállt, amikor a szél felkapott egy fehér nyírfa kérget a mélyedésből, és a liget barna földje fölé fújta. Két összefonódó száraz ági ajongásától kiütközött a veríték a homlokán. A feje fölött a sötétben elsuhanó denevérek, mintha túlvilági lények szárnyaival legyintették volna meg. Mr. Bell úgy vágtatott át, mintha egy egész sereg fehér rémló holna a sarkába, és olyan kifulladva ért beriék konyha ajtajához, hogy alig bírta kinyögni a szabás mintára vonatkozó kérését. Miután Diana nem volt otthon, oka sem maradta, miért halogathatta volna a visszautat. Kénytelen volt ismét nekivágni az erdő szörnyűségeinek. Csukott szemmel tette meg az utat, vállalva a kockázatot, hogy össze visszaveri veri magát, sem, hogy egy fehér borzalmat lásson. Amikor végre felbotorkált a hidra megkönnyebbülten sóhajtott fel. – No, semmisen kapott el, érdeklődött részvétlenül Marilla. – Jaj, Marilla! nyugtek ki enn. Mostantól be be beérem hi köznapi köz helyekkel is.